Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Yang saya hormati Buya Yahya Semoga beliau diumurkan Berikan umur panjang Dan sehat wal aqiyat hmm. Dalam ketuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Amin. Ya. Buya Yahya Saya akan bertanya Bagaimana sejarah kesesatan ajaran yang khususnya ada di Cirebon, itu ahum wahabi dan bagaimana, kenapa sampai memimpin Saudi Arabia begitu saja pertanyaan dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami tidak berurusan dengan wahabi sebab wahabi, orang wahabi pun tidak mau dibilang wahabi akan masuk dalam kaidah lebih umum terserah yang masuk di dalamnya, apa orang mengaku dirinya adalah wahabi atau salafi atau ahli sunnah atau apa ada kaid ada rambu-rambu sekelompok yang mudah mengkafirkan saudaranya mengkafirkan jadi rambu-rambu secara umum nanti kalau kita menyebut wahabi saja nanti ada yang selamat lain salafi atau salafi saja ahli sunnah salafi itu kita ahli sunnah wal jamaah salafiyah ya kita ini asy'ariyah salafi cuman semuanya pakai label-label yang semacam itu jadi kita tidak menunjuk kepada satu model nama sebab mereka kalau dibilang kamu wahabi dia ngomong, enggak saya bukan wahabi kok saya ahli sunnah di wal jamati bahkan dengan bahasa sombongnya saya tidak mengikut seikh Muhammad bin Abdul Wahab ada sebagian mengatakan saya ber, ber, saya tidak taklid tidak ini, mereka tidak ciri pokoknya kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain tidak pernah mencoba duduk bersama kerjanya di mimbar mengkafirkan, di stasiun radio mengkafirkan, membidahkan sesuatu yang sudah dilakukan para ulama dari masa ke masa seperti membid'ahkan Maulid Nabi, membid'ahkan tawasul yang sudah kami jelaskan tawasul sendiri ada dalam shohih Bukhari Allahumma inna kunna natawassalu, tawasul yang sangat jelas dan sudah dicamii dendragen ini dikafirkan disyirikan. Kemudian mengkafirkan para ulama-ulama ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati yang mereka adalah menguasai dunia, muncul orang sekelompok kecil Dunia ini kaum ahli sunnah wal jamaah adalah asyariah wal maturidiyah dari timur dan barat. Anda pergi ke negeri-negeri itu. Ada orang muncul akhir zaman merasa dirinya lebih ahli sunnah dari yang lainnya. Aneh, betul. Ada pun masalah menguasai sebuah kerajaan. Dulu pernah namanya Muqtazilah menguasai kerajaan. Tapi tidak jaminan itu sebuah kebenaran. Muqtazilah itu yang sangat bertentangan dengan akidah kita. Ahli sunnah wal jamaahati. Dia pernah menguasai negara. Daulah Abbasiyah itu waktu itu sempat didominasi, dikuasai, dipenuhi oleh pemikir-pemikir ulama-ulama Mu'tazila selama tujuh abad. Tujuh abad itu berapa? 700 tahun. Dan memang kebenaran harus tampak. Mana Mu'tazila tidak tersisa. Cuma hanya sedikit di Yaman Utara kemudian ada di beberapa negeri mutajilah akan runtuh kenapa kebenaran akan ditambah yang ditambah setelah itu siapa? padahal akidah al-sunnah wal-jamah dipinggirkan sehingga diskusi tidak dibuka ditutup diskusi kaum al-sunnah wal-jamah banyak yang dibantai, dibunuh dan seterusnya dipinggirkan akan tapi lihat runtuh itu semua apa yang muncul? akidah al-sunnah wal-jamah til asyariah makanya kelompok apapun yang anti asyariah awas hati-hati berarti dia adalah dia adalah orang yang telah dibutakan tidak bisa melihat kenyataan dunia ini Imam Nawawi ini kitabnya kitab Riyadu solehinnya Imam Nawawi dibaca oleh orang-orang yang katanya punya kelompok sendiri tersebut padahal Imam Abu Amam Nawawi adalah Ash'ari Ibnu Hajar ala sekolah ini Ash'ari coba cari ulama dari kemasa ke masa kalau kita melacak ulama dari kemasa ke masa tidak akan seorang alim kalau meniti ilmu salatnya. Kecuali melewati seorang, kalau tidak Ash'ari, pasti dia Sufi. Sufi dan Ash'ari, mustahil tidak. Lihat sekarang itu orang Tasawuf, ahli Tasawuf, sama orang Ash'ari itu diperangi, kan aneh. Coba mereka yang mengatakan dia ahli ilmu itu, coba. Yang suka mengkafirkan, suruh nitin sanat ilmunya ke atas. Berguru dengan siapa? Dari An, An, An, An. Pasti lihat sanat ilmunya, kalau tidak seorang Ash'ari atau Maturidi. Atau Sufi, tidak mungkin tidak. Bisa ditantang, ayo datangkan gurumu yang tanpa melewati orang Ash'ari sobat ilmumu tanpa melewati orang sufi sobat siapa ayo cuman inilah kebenaran sudah dirubah ahli tasawuf diantemin sana sini memang ada tasawuf ngaco tasawuf yang enggak mau sholat ini bukan tasawuf yang sungguhnya tasawuf berdusta ketemu nabi masuk kuburan nabi macam-macam aneh-aneh itu ini ada tasawuf palsu ini dirusak kita tidak urusan dengan tasawuf yang ngaco itu tidak tasawufnya imam haddad rahimahullah tasawuf yang benar dan lagi ada asyariah yang benar nah ini, ada pun masalah menguasai negara adalah nasib kebetulan dia menguasai negara seperti hanya kaum muqtazilah saat itu jadi tidak jaminan kalau itu kebenaran, tidak tidak jaminan ada pun masalah kesesatannya, ini adalah kajian ilmiah dan kami menghimbau kepada siapapun saat memandang kesesatan sebuah kelompok, jangan dihubungkan dengan agama lain kandang-kandang, oh itu ada Yahudi di belakangnya tangan. kajian ilmiah tidak semacam itu Kajian ilmiah-ilmiah, ini kebatilanmu, ini lo kebatilanmu, itu loh, kajian ilmiah, bukan menuduh. Bahkan sampai sekarang itu simbol-simbolnya itu dihubungkan dengan Yahudi dan sebagainya. Tidak usah pakai ngubung-ngubungin, nyambung-nyambungkan. Kita itu kayak kurang dalil saja ini. Kelemahan kita itu gitu. Kalau sudah mentok, tidak punya hujah, langsung Yahudi. Mau mereka ada di antar mereka yang benci dengan Yahudi juga kok. Aqidahnya sesat, tidak ada urusan ini dengan Yahudi, makanya kami ingin kalau ingin berdiskusi dengan mereka, diskusi ilmiah, jangan dihubungkan dengan Yahudi jangan dihubungkan dengan Nasrani, tidak jadi, jadi kajian ilmiah Ada kadang-kadang kita kalau sudah bentok, oh ini Yahudi, dananya dari Yahudi, dananya dari oh dananya dari itu kekayaan setiap tahun berapa orang umrah, orang haji, gak usah ngomong Yahudi-Yahudi kita ini, kalau lemah dalilmu jangan berhujah kamu, wahai orang ahli sunnah wajah ma'asy'ariyah, sebab kita harus membangun kekuatan ilmu ulama kita sudah kuat karena kita malas belajar sehingga kita tidak bisa berhujah yang benar mentok-mentok, Yahudi Yahudi, ada apa Yahudi? Yahudi sudah cukup merusak dengan media segala macam sebab ada di antar mereka, bahkan kadang-kadang oh, itu ada dana sumbangan dari Yahudi ada yang marah, kenapa? tidak, saya tidak terima dari Yahudi, saya keluar duit ayo, mau ngomong apa? kadang-kadang kita lemah dalil, lemah hujah kadang-kadang kalau sudah bertentangan dengan sekelompok orang yang akidahnya sesat mentok hanya karena lemahnya kita, bukan karena ulama kita tidak punya dalil lalu ngomong Yahudi, Yahudi, Yahudi ada apa? sehingga menjadi lemah hujjah kita diperlalkan oleh mereka, akhir-akhir ini adalah kelompok mereka yang ada di dunia, punya radio ini kudan nama ini, dihubung-hubungkan dengan simbol-simbol dan sebagainya, ada di pakai internet di ini, ada apa itu semuanya aneh benar kau ini punya agidah benar, tidak pernah belajar nih. ngantrinya enggak benar ini untuk mendatangkan hujjah saja bingung, harus pakai reka-reka seandainya ngoni berubah ini karena simbolnya ini kode channel radionya pun adalah ini simbol begini-begini. Ini kadang-kadang kita ini lemah di sini. Kalau masalah kesesatannya kesesatan akidah, ada kesesatan akidah. Karena mereka adalah mujassimah. Nah sebab mujassimah mengatakan Allah berjisim, tangan Allah, patah oh, od dan seterusnya. Dan ini yang harus kita bahas. Kalau ada di antara mereka yang ingin duduk manis masalah ini kita bahas masalah ini karena kesesatan mereka dalam urusan agida di sini mengingkari para ulama yang biasa dengan takwilnya ada ulama dari masa ke masa dengan takwil katanya takwil adalah sesat bahkan dikatakan takwil keluar dari iman na'udzubillah Padahal takwil dilakukan oleh Ibnu Abbas takwil dilakukan oleh para sahabat Nabi dilakukan oleh Imam Ali dilakukan oleh para sahabat dari masa ke masa ada takwil. Ini adalah permasalahan agida. Kemudian masalah yang lain masalah buruk dia juga mengka mengkafirkan, ada permasalahan berat bagi mereka adalah menjadikan mutakhirat seperti tawabid, ada mutakhirat sesuatu yang boleh berbeda menjadi tidak boleh berbeda, sehingga kafir kafiran, mengkafirkan, bahkan nasib buruk juga di kalangan mereka, saling mengkafirkan kalangan mereka sendiri, tasabuhum jami'an wakulubuhum syatta, kaya mereka itu kumpul satu, sama-sama memerangi -sama kita ahli sunnah wajam asyariah, ternyata di kalangan mereka pun tidak salaman, ajib gulat mereka bukan, selagi bukan asyariah bukan akidah yang boleh anda anut. Asy'ariyah. Maturidiyah harga mati sudah. Enggak bisa ditawar oleh siapapun lihat. Kalau ada orang membenci akidah Asy'ariyah batal jadi calon mantu. Batal jadi calon suami, batal jadi calon istri karena iman akidah. Kok ikut-ikut akidah, bukan urusan tuduhan. Jadi waktu menghubungkan dengan negara tidak ada hubungan negara. Bahkan yang punya negara itu pun tidak enggak, enggak ngerti agama juga. Awamnya dia ngurusi politik, hanya raja dan turun kemurun, bukan seorang alim juga. tidak ada, ada hubungannya dengan negara. Akan tapi kita ialah masalah kesesatan akidah itu adalah diskusi ilmiah dan hati-hati. Anda dalam akidah yang benar dari masa ke masa. Penjuru dunia kalau Anda pergi ke Maroko, pergi ke Mesir, ke Inilah, akidahnya siapa? Lihat dari masa ke masa. Sebelum tahun 1111 Hijriah. Kalau Abu Taim atau akidah sebelum abad ke-6 Hijriah? Akidah siapa ayo? Akidah al-sunnati wal-jamaati al Yang biasa akrab dengan Allah Wujud kita mbaqa muhalafatul al dan seterusnya Indah akidahnya orang yang saling mencintai kerana Allah Tidak pandang orang dengan permusuhan dan kebencian Awas hati-hati urusan akidah Seperti itu